כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך. חלקי אדוני אמרה נפשי על כן או חילום. טוב אדוני לכובב, לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני, טוב לגבר כי שעול בנעוריו. ישב בדד וידום, כי נטל עליו ייתן בעפר פיהו, אולי יש תקווה, ייתן למכהו לחי, יצבע בחרפם, כי לא יזנח לעולם ה' כי אם הוגם וריחם קרוב חסדם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 מי זה אמר בתהי, אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתאונן אדם החי, גבר על חטאיו. נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשובה עד אדוני, נישא לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. נחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. שקות אבא תרדפנו, הרגת לא חמלת. שקות אבא ענן לך מעבור תפילם. שחי ומאוז תשימנו בקרב העמים. רצו עלינו פיהם כל אויבינו.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 לרווחתי לשבעתי, קרבת ביום אקרא אקה, אמרת אל תירא. רבת ה' ריבי נפשי, גאלת חיי, ראית ה' עבדתי, שפט משפטי, ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם, אדוני, כל מחשבותם עלי, שפתי קמי והגיונם עלי כל היום, שפתה וקימתם הביטה, עני מנגינתם, תשיב להם גמול, אדוני, כמעשה ידיהם, תתן להם מגינת לב, פעלתך להם. תרדוף באב ותשמיד מתחת שמי אדוני.